Bopriserna fortsätter upp mot nya rekordnivåer och det är samtidigt som det kommer allt fler signaler om att räntan kommer att höjas före sommaren. Hur går det här ihop? Ekonomi är gått lördag med Britta-Lena Ekström. Jag säger välkommen till mina två gäster. Per Crucel, ekonomiprofessor vid Stockholms universitet och Rickard Josefsson, bolånechef på banken SEB. Första frågan jag vill ställa det är om vi har en bostadsbubbla på gång eller inte. Frågan går först till Rickard. Nej, jag tycker inte att vi har en bostadsbubbla på gång för att vi har en... En het bostadsmarknad där vi mycket möjligt kan se en del prisfall. Fast det är en helt annan sak än en bostadsbubbla. Vad är en bostadsbubbla då? En bostadsbubbla skulle ha dramatiska bostadsfall i kombination med mängder av låntagare som inte kan betala sina räntor och amorteringar. Och den situationen ser inte jag i marknaden. Hur långt är vi från en sån situation då? En sån situation är ju kopplat till egentligen de disponibla inkomsterna hos hushållen. Och de har... Eh, trots allt varit väldigt stabila och under förra året väldigt förbättrade på grund av den låga räntan. Och jag tror att det finns en ganska stor motstånd innan det skulle så att säga brista. Per, Crusell, eh, du är också tveksam till att lägga ordet bostadsbubbla i din mun för att beskriva dagens situation. Mm, precis. Jag ser ju en bubbla då som på något sätt en avvikelse i priset från bostäders äh, egentliga värde och äh, det är ju så att efterfrågan är nog högre än den har varit tidigare därför att räntorna är låga äh, och då blir efterfrågan högre och det leder till högre priser och sen är det ju lättare att belåna kanske mm. historiskt och det leder också till högre priser och sen kanske bostadsproduktionen har varit lite lägre så att det finns ett antal faktorer som tror jag i viss mån i hög grad kanske förklarar varför priserna är höga och det kan ju hända att priserna faller en del, men, men att tala om bubbla tycker jag är helt, helt fel. Vad bör man prata om istället? Man kan tala om att, att bostadspriserna inte alltid går upp. De har gått upp ganska mycket, de kanske kommer falla om räntorna går upp ordentligt om bostadsbyggandet kommer igång och då ska ju hushållen vara medvetna om det när de funderar över sina nya bostäder och bankerna ska vara det också. och, och sådär. Så det tycker jag är en viktig diskussion att, att uh, hushållen har medvetenhet om att priserna inte alltid går upp. Men, men jag tycker att priserna verkar i alla analyser jag sett verkar de ganska ganska motiverade av det som har hänt. Så det läget är gott, det är precis som du ska vara på en fri marknad. Är det så jag tolkar er? Ja, jag tycker det. Sen kan man ju säga det att jag tycker också att vi tappar bort en dimension det här. Att svenska konsumenter, min erfarenhet, är att de är väldigt duktiga. De flesta som kommer till, till bankerna och till vår bank, de har gjort en kalkyl, de har marginaler. Och jag skulle faktiskt vilja säga också att många, alltså vi svenskar köper våra bostäder för att bo i dem. Vi är inte så att säga bostadsspekulanter generellt sett. Till sätt. skillnad från vilka då? Om du tittar på omsättningen, alltså amerikaner, australiansar, engelsmän de flyttar mycket oftare, de köper kanske en tom tog, bygger två hus, hyr ut det ena. Man har liksom använt bostäder som en placeringsform på ett annat sätt än vad vi gör som, som vi gör i Sverige. Och det är alltså för att lägga till, jag håller helt med och eh... Vi såg en stor, ett stort ras i priserna på kommersiella fastigheter, till exempel i Japan och även i Sverige under 90-talet. Där är utrymmet större för ren spekulation. Där kan man fundera på att man köper upp massa mark. och Det hände. har ju hänt i Spanien till exempel också. Man köper upp mark och sen så förväntar man sig att priserna ska gå upp. Så helt plötsligt finns det alldeles för mycket för mycket bestånd. Så bostadsmarknaden är en väldigt eh, tung och stabil fundamenta i svensk ekonomi, är det så man ska tolka er? Ja, absolut. Alltså, bostadsmarknaden vi får inte glömma, den styrs ju av den, den klassiska regeln utbud efterfrågan. Och eftersom efterfrågan i Sverige handlar mycket om att folk ska bo någonstans, så är det en ganska bra balans. Men när vi pratar om ekonomi och eh, lågkonjunktur och högkonjunktur mm. och finanskris och så vidare, då är det ju väldigt ofta att man försöker exemplifiera det med just bostadsmarknaden. Gör vi fel då, Per? Gör fel i, på vilket sätt? Ja, du? på att vi, vi, vi plockar in den som en så viktig komponent. Nej, men det, alltså, det är ju så att när vi befinner oss i say, en lågkonjunktur eh, så, så är det många hushåll som inte har råd på samma sätt eh, att köpa ett antal varor och en av de här varorna är en central varor i, i bostad mm. så att, det är klart att när, när inkomsterna är temporärt låga, när folk är osäkra på sin anställning, då sjunker efterfrågan, det är, det är helt naturligt däremot så tror jag att Kopplingen, som du säger, kopplingen görs, men ofta på ett, på ett sätt som är tycker jag, lite förvirrat. Man, man kopplar ihop det och tänker det är kanske är så att eh, lägre priset på bostäder leder till lågkonjunktur. Men så är det inte. Så är det inte vad jag förstår. Det, det, det är väldigt och mycket är tvärtom. Ja, jag, kan, jag vet inte om jag kan bevisa allting, men jag, men jag tror att den samlade kunskapen mm. säger ändå att att det är så. Sen tror jag att det finns en annan aspekt där också. Det att i Sverige så är det någonstans runt 2% av antalet bostäder som byter ägare varje år. Så vi svenskar flyttar inte generellt så fruktansvärt mycket. Och det gör också det att de flesta har faktiskt belånat sina bostäder och bott i dem under lång tid. Sen tror jag också att vi har haft en bolåneökning under förra året. Det finns ju två skäl till det också. Det ena är den låga räntan. Men det andra är ju faktiskt rotadragen. Det är ju många som faktiskt har passat på att eh, byta det här köket eller lägga om taket. Och där skulle jag säga det är inte det är inte någonting som man gör för att räntan är låg. Däremot så kan det vara att man tidigare lägger en investering i sin bostad. Vet ni på SEB hur stor andel av nybelåningen som handlar just om rotavdrag? Nej jag har, jag har inte den siffran mm. men jag kan säga att väldigt mycket svenskar har under förra året lånat begränsade belopp på sina bostäder för att investera i dem. Man har så att säga passat på men man har ändå, vi har pratat med många kunder om det här och det är inte så att de att ja, vi bygger ett nytt kök för räntan är låg var rotavdrag utan det är låg i vår treårsplan och nu så tidigare vi lägger det för att passa på. Precis, man timer. Ja. Eh, statens bostadskreditnämnd mm. de hävdar då i en färsk rapport att priserna, eller har räknat ut mm. på det sättet de räknar att priserna på bostäder kommer att sjunka. Mm. Och då säger de som en konsekvens av det, alltså har vi en bubbla på gång. Mm. De tycker inte som ni. Ja, fast... Jag, jag, jag läste den där rapporten faktiskt eh, relativt noggrant och eh, jag måste säga att, att, att den är helt enkelt inte är så bra. Eh, det ja, <laughs> nej, har men, vi ingen här. Nej, från, men så, nej, men bland annat så... Som kan försvara sig, men kort. Det är tråkigt kanske, men bland annat så eh, blandar man ihop begreppen att en bubbla är alltså en, ett omotiverat högt pris- Självklart är det så att priserna kan gå ner- och det, de kanske går ner så mycket som med, med 20%. procent. Det, det, det är inte helt omöjligt. Mm. Och det är ett farligt jag med Jag vill inte säga det. Rickard verkar inte tycka så heller. Men menar, det, det, det behöver inte vara allvarligt- och det är en effekt av efterfrågan och och det är naturligt. Men mm. finns det då negativa effekter? Deras analys av det är väldigt ytlig- och jag, jag håller helt inget med. Vi lämnar det. Vi lämnar det. Mm. Bostadspriserna under februari de steg enligt nya siffror i veckan från Mekla mm. statistik med 2% för bostadsrätt och 1% för villor. Alltså nya rekordnivåer trots att väntar stiga och lånevillkoren skärpas. Mm. Stellan Lundström han är ju professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. och Han tror att den uppåtgående konjunkturen har stor betydelse. Lyssna här. Ja, den är orsakad av att det kommer många signaler om att konjunkturen... Inte går ner utan går uppåt istället. Så folk har en ganska bra framtidstro. Och Peter Pytsepp som är vd på Svensk Fastighetsförmedling. Han är inne på samma linje. Han tror att priserna kommer att utvecklas väldigt olika beroende på var man bor. Det vill säga hur den lokala arbetsmarknaden ser ut. Så här sa han i Ekot i veckan. De regioner som, som har lägre eh, arbetslöshet kommer naturligtvis att klara sig bättre. Och eh, de som har kanske större tjänsteindustriporterna eh, eh, jämfört med, med tillverkande industri. Och där kommer eh, kanske uppgången eh, att vara starkare. Men det kommer att vara väldigt stora regionala skillnader. Ja, vad har ni för kommentarer till de här två uttalandena? Att... Ja, jag kan bara hålla med men sen tror jag en sak som den sista personen här säger som är väldigt viktig det är de regionala skillnaderna. För att ibland i den här bostadsdebatten så tycker jag att vi, vi får väldigt mycket ett storstad stockholmsperspektiv som har högre priser. Jag reser runt mycket i Sverige och även om en villa i en mindre stad har gått upp från 500 000 till 700 000 kronor så är det procentuellt en stor ökning. Men det är inte en lika stor fråga som en lägenhet som har gått från 3 till 5 miljoner. Så jag tror att man måste nyansera bilden väldigt mycket man befinner sig. Regionala skillnader hur, hur, hur påverkar det så att säga bilden av Sveriges ekonomi i stort? Jag tror att det är precis som eh, tidigare talare så tycker jag att det är, självklart är det så och eh, det, är, det är viktigt själv till att priserna i Uppsala har gått upp så vansinnigt mycket. Mm. Titta på de, bara de senaste åren som har gått upp med 40% bara på ett, ett par år eller någonting sånt där. Och det, och det, och det är alltså naturligt det finns inströmning till Stockholmsregionen. jag tror att det är också en väldigt viktig aspekt av ekonomin som helhet att, att folk kan jobba och kan skaffa sig jobb på nya orter där det finns jobb. Och då, då leder det till högre priser. Och då ska ju marknaden fungera så att när priserna är högre, då, då stimulerar det nyproduktion till exempel. så, att, så att Det har skett väldigt mycket i uppsala. Ändå har priserna gått upp ordentligt där. Men är det så att de regionala skillnaderna inom landet, av vi nu håller oss till Sverige ökar för varje år det vill säga att vi kan ha högkonjunktur i vissa regioner och nästan lågkonjunktur i andra osäker på det faktiskt. Jag har inte tittat på data. Nej, jag har inte tittat på data, men självklart om man reser runt i Sverige så är det klart att i vissa orter som har drabbats väldigt hårt av arbetslöshet... Så... Av den ekonomiska av, lågkonjunkturen. Av, om, ekonomisk lågkonjunktur. Där känner man ju när man är i stan så att säga att här är det tufft, det är mycket arbetslöshet, till och med kanske fallande villapriser, är svårt att sälja. Och sen när jag beger mig i Stockholm så känner man att eh, disponiblingkomsterna är bättre än någonsin. Folk köper lägenheter, de renoverar kök, så att det är väldigt, väldigt tudelat. precis. Precis. Men det var kanske Uddevalla när det var varvskris och, och nu kan det ha funnits problem med tro, Trollhättan. Jag har inte kollat priserna, men självklart, ja. självklart är, är, finns det sånt här. Skilda världar? Ja, jag tror absolut att vi ser en, en mer delad ekonomi i Storstad Landsort. Och där hänger arbetsmarknaden och bostadsmarknaden ihop? Ja, jag tror ju liksom att det finns en fundamental som är disponibel inkomst efter skatt. Och det är det vad människor har att röra sig med för att betala sitt, sitt liv och lever Och det är det som jag tror är den viktigaste faktorn i alla marknader. Ja. Om ingen bostadsbubbla alltså det har vi varit inne på och konstaterat. Men andra verkar vara lite mer inne på det, mer än bostadskrivitsnämnden. Och då tänker jag på de här varningarna från Finansinspektionen mm. eh, för utvecklingen. Och de är så oroliga så till en grad att man hotar med ett bolånetak. Så här sa Lars Frissell, chefekonom på Finansinspektionen för en månad sen när man berättade om sina planer. Vi vill stävja, vi vill bromsa en utveckling mot allt högre och högre belåningsgrader. Vi vill se till att, att de högst skuldsatta eh, snabbare ska, skapar sig en, en kudde mot det här, mot ett sånt scenario. Ja, alltså, I korthet så går inspektionens förslag ut på att banker och bolåneinstitut inte får låna ut mer än 75-90% av vad en lägenhet eller en villa är värd på marknaden. I mina öron kan det låta rimligt. Men då undrar jag, är detta inte ett underkännande av bankerna? Richard. Nej, det tycker jag inte. Alltså, de flesta affärer vi gör så är, finns det ett eget kapital, en egen insats. Belåningen kan vara 90-75 Hur ser den ut i er bank? Vi har väldigt få hundraprocentiga belöningar, Men då kommer jag tillbaka till... Det lite... Det var väl skönt att få veta det. Ja. Det låter ju inte så bra. Nej, men jag kan säga så här. att Jag personligen tycker att om du är exempelvis nyutexaminerad student, har fått ditt första jobb, köper en lägenhet för 300 000, du har ännu inte hunnit bygga upp ett sparande. En lägenhet för 300 000? Ja, det all... finns det. Det finns det, på många ställen i det här landet faktiskt. Uh -huh. eh, och då tror jag att ja, en sån du har skaffat ett bra jobb och du vill låna hela beloppet, det tycker jag kan vara okej. Men det är ju alltid en individuell prövning. Och jag kommer tillbaka till det att våra kunder är medvetna om vilka situationer de sätter sig Det som däremot jag vill flagga för som, som kan vara oroande, det är ju det att lånar du 90%, har ett bra jobb, köper ett dyrt objekt, om du drabbas av skilsmässa, dödsfall, sjukdom, arbetslöshet, då kan du i det enskilda fallet få en tvingad försäljning som skapar ett underskott och det har man ju naturligtvis all empati för. Men vem ska ta ansvar för den situationen? Ja det gör ju tyvärr så att det blir ju kunden som, som får ta ansvar för den situationen eh, i det enskilda fallet men jag tycker att nu kan jag vara vår egen bank så att säga men vi tvångsförsäljer ju knappt någonting mm. och jag jobbade även i banken 92 under förra mm. krisen och då hade vi ju liksom 15-16 procentiga boräntor dramatiska prisfall men det vart aldrig något större problem för branschen och marknaden. det var för problem för enskilda företagare och för enskilda... Det är det jag menar. Att... För en enskild individ ja. så kan det absolut hända att de kommer i kläm när de måste sälja. Och det kan man ju tycka är väldigt, väldigt tråkigt. Men det blir inte ett problem för hela marknaden och finansbranschen. Per Krusell, jag vet att du är väldigt kritisk mot eh, Finansinspektionens eh, planer. Berätta Nej, jag, jag håller väl med eh, det som har sagt. Jag, det jag kan tillägga kanske är att... Eh, det har, du, nej, nej, jag vet att du har funderat på hur man skulle kunna läsa det här med personer som råkar illa ut vid separation eller mm. dödsfall. Och så ja, det, det är ett, en intressant jämförelse här i Sverige och USA- Uh, och uh, där kan man väl säga att i USA så, så ligger ju ansvaret inte alls uh, på samma sätt har det inte legat på bara på konsumenten på hushållet drabbas man så kan man faktiskt gå i personlig konkurs mm. vilket är jobbigt förstås på kort sikt men det, man kan komma igen här, här är det väldigt svårt att permanent bli av med sina stora skulder om man verkligen drabbas av det Tycker du den. att vi skulle ha den med uh, Ja jag tycker i och för sig att man ska överväga det uh, mm. en en uh, lite bättre försäkrings lagstiftning i någon mening då för, för konsumentens skull. Men jag tror att i USA så gick man alldeles för långt och glömde bort att mm. baksidan av det här myntet det, det kan vara just att många hushåll tar alldeles för stora lån därför att de vet att jag skulle priset på mitt hus som jag just har köpt mm. för 4 miljoner falla till 3 miljoner och jag är skyldig banken nästan 4 miljoner. Då, då lämnar jag bara nyckeln till banken och säger mm. så långt och sen... Uh, är inte jag så illa drabbad och då är banken drabbade Det tar de kanske hänsyn till men då fanns det andra aspekter i USA som gjorde att banken flyttade vidare den där skulden ja. till andra institut och så, och så vidare. Vi, och det, så men vi det, men ja. det är ansvarslösheten eller, mm. eller det o, o, otydliga ansvaret. Så jag tror mm. en fördel här i Sverige är att, i alla fall att uh, hushållen är medvetna om det här. De vet att det, det kan hända. Mm. Men varför är du emot det här med bolånetak? Nej, det, det är precis så som ditt exempel. Jag tycker du kunde ha tagit en större bostad än 300 000. Mm. Alltså det som är så bra med att kunna låna det är att, att du har möjlighet att göra saker som är bra för är... dig. Det, kan ändå, att det handlar om att vi försöker anställa faktiskt på den internationella marknaden unga, unga forskare. De har jättesvårt i, i, i Stockholm och möjligheten åtminstone att låna, belåna väldigt mycket det gör att de kan flytta hit mm. och det är jätteviktigt jag tror inte mindre viktigt för de familjer som, som tycker att de bor för trångt de Men vill vad... köpa större och det, det är klart att allt det här är bra Men vad har du principiellt emot att en statlig myndighet går in och säger att nu ska vi... Se till att inte det händer obehagliga saker framöver. Vi gör så här. Ja, jag tror, just det. Det finns en allmän, det finns ju en allmän... Speciellt nu här i dyningarna efter eller under krisen så tycker jag man ser lite grann en allmän misstro mot marknader. Och det kan man förstå ja. på sätt och vis. Men, och politikerna hoppar och in. Då, ja, de har ju inte hoppat in än. Men det, vi har ju sett vissa tendenser här. Och, och jag tror att det, det är farligt att tro att politikerna kan, kan säga vad exakt rätt pris på bostäder är. Och det är egentligen det man säger, de är för höga. Vi måste, vi måste justera ner dem och då, då, då, då går man in med olika slags förslag. Men vad händer i ekonomin om det skulle bli verklighet nu då? Vad är det som kan hända? Det som, det, som, det som säkert kommer att hända är att priserna kommer, kommer att falla, efterfrågan faller om det är svårare att låna. Om och det blir vad händer då låna. med efterfrågan? Jag tror inte att det blir någon, någon större kris. Vad som kommer att ske är att det, vi, vi, får, vi får sämre boende, vi får sämre flexibilitet, sämre möjligheter att flytta när vi vill flytta och så vidare. Ja, sen så ska man ju komma ihåg att det här med bolån i jag, jag kan ju bara tänka mig att du kan ta ett konsumtionskredit på något låninstitut och sen gå med de pengarna till banken och belåna 75 och det enda som har hänt då är att du fick en dyrare finansiering. Det blir dyrare, man kan ja. få, kanske fortfarande göra, det, man kan få ja, blankolån. Det blir krångligare det... och dyrare och, och, jag, och jag, jag vill verkligen säga det att jag tycker bankbranschen, konkurrensen, bolnemarknaden, det finns rådgivning i det och det fungerar väl. Mm. Vi har pratat om, om Finansinspektionens regler. Mm. Riksbanken har ju också aviserat att, man, att det blir höjda räntor lite tidigare än mm. man har trott förut. Mm. Fastighetsmäklaren Anders Junglöv på Erik Olsson i Stockholm. Han jobbar på en överhettad bostadsmarknad i Stockholms innerstad. Han gör följande prognos om det kommande halvåret. Lyssna här. Det finns ju några orosmål på himlen nu under de kommande räntehöjningarna. Det är eventuella begränsningar av, av, av lån. Det är i kombination med att vi går in i en valrörelse. Så det finns ju vissa effekter här nu under våren som kommer få kanske negativa signaler på marknaden. Ja, höstens val är den tredje komponenten i det här spelet. Vad kommer det att spela för roll? Vad tror ni? Vad... Fråga... Frågan går först till Rickard. Osäkerhet skapar alltid tröghet som naturligtvis gör att omsättningar av bostäder blir trögare. Och då finns det risk att priserna går ner. Per, Krysel? Ja, det finns viss risk. Jag hoppas att det inte händer allt för mycket. Ekonomi är gott lördag. Idag så har vi pratat om bostadspriser och bostadsmarknaden och eventuella risker för en bubbla. Jag tackar mina gäster Per Krusell och Rickard Josefsson för att ni var med i programmet. Tack. Tackar.